купейними вагонами першого класу. А там, за допомогою наркотичних сигар... Наркотичних? Так, енергійно кивав Крушевський. За допомогою тих сигар він присипляв своїх супутників у купе і спокійнісінько обчищав їхні кишелі своїми пещеними руками. Але от фокус Островський брав лише гроші та цінні папери, а годинників і портсигарів не чіпав. Гроші і папери він одразу ж передавав своєму напарникові, теж відомому злодію Митницькому. Цей сходив з потяга на найближчій станції і повертався в домовлене місце, а Островський впевнено продовжував подорож до місця призначення. З прислугою в поїздах він був у найкращих стосунках, щедро давав на чай, але, звичайно, не відкривав свого фаху. І все ж, здається, його впіймали, почала пригадувати давню історію Єлизавета. Так, за підозрою, і привезли до Києва. Тодішній поліцмейстер Гюбеннет, знаючи Островського ще юнаком, забажав бачити його. Та при обшуку нічого підозрілого у злодія не знайшли, адже єдиний речовий доказ – наркотичні сигари він встиг викинути. Гюббенет погрожував Островському, що як той ще раз попадеться, то поліція ще до слідства замурить його в холодній. Та молодик нахабно відповідав, «Вас, полковнику, я менш за всіх боюся, і не вам мене ловити. З вас і сьогодні я зніму годинника так, що ви і не помітите. І справді, того ж вечора». В Губенета при виході з театру зник золотий годинник із ланцюжком. Полковник розлютився і наказав черговому приставу – шукайте Островського, то його рук діло. І що ж? Уяви, Губбенет повернувся з театру. Він знайшов у себе на письмовому столі пакет, в якому був його годинник і коротка записка – «Вовки?» Вовків не їдять, відомий вам джентльмен. Боже, праведний, ахнула Єлизавета. Мабуть же, і зараз такі типи є в нашому місті. Казимір хотів щось відповісти, але увійшла служниця і доповіла, що пан Городецький вже прибув. Ну, Єлизаветенька, Петерруки, Крушевський, ходімо, допоможемо панові-архітектору. В останні місяці року Городецький вивчав стан своїх фінансових справ. Відтепер архітектор повернувся до прибуткової і знайомої йому праці будівництва другої черги міської каналізаційної системи. І хоча щось тяжке і неприємне знову з'явилося в снах, пан Владислав намагався іронічно втішати себе відомим висловом про гроші – «non olet» – не пахне. Власне, яка різниця, звідки надходять гроші? Як винагорода за проект храму чи гонорар від створення побутових, приземлених у прямому і переносному сенсі зручностей для киян? До того ж, будівничий зрозумів, що з огляду на нові матеріальні обставини, на превелике задоволення зможе таки відбути наступного року в мисливську експедицію до Західного Сибіру та Семиріччя. Це значно поліпшило його настрій, і він вже, по думки, ступав по тих далеких землях. Корнелія Жозефіна тим часом все більше захоплювалася авангардним мистецтвом, і новомодною поезією. Від неї так і чулися розмірковування про футуристів, символістів, акмеїстів, ще якихось істів. Городецький тільки поблажливо усміхався, чим би дитя не бавилося.